De unde să știți cine sunt Dacă n-ați citit cartea „Aventurile lui Tom Sauer Dar n Iată cum se i sprăvea cartea Tom și cu mine am urmărit niște tâlhari Am găsit banii ascunși de într-o peșteră Și ne-am ales fiecare Cu o recompensă de șase de dolari Judele Făcer I-a depus la bancă Unde să crocească o bândă câte un dolar pe zi Și asta tot anul. Cum eu rămăsesem singur după moartea mamei și plecarea babacului după beție de pomină, nu se știe pe unde, văd văd agres, m-am înfiat și m a dat la școală. Să nu-ți vine să crezi, deveneam cu fiecare zi care tecea un om civilizat cum îi plăcea, văd, vreți să spun. Dar am rămăses eu frică în suflet. Dacă apare babacul, ce mă fac? Vorba proverbului. De ce te frică, nu scapi. Intră, intră domnișorule, de ce te-ai oprit în nușe? Hai, te aproape ai, n -ai Hai. Crezi că ești cineva? A? Poate că sunt, poate că nu. Lasă gura. De când am plecat, ai strâns ceva pădoape pe, pe tine. Dar te pune eu cu pe lave, și pe pace. Se zice că e și educație, știi să scrii, să citești. Acum ați fi închivuit că ești mai dehai decât tactul, fiindcă el nu știe, ai? ce ți să te ții de toate mofturile astea? ce a spus că de nasul tău? Văd-o, mi-a spus. Da? Îmi răspunzi, ai? Te lasă, n tu nu te lăcuiesc eu a, de fumurile astea, ia, ascultă-i! Ți s-a dus buhul că ești bogat. Nu! Așa e? Ia mi și mie cum devine casă. Minte tatu. ce -mi a spus, minte! Ascultă-mă! nu mă De două zile de când umblu prin târg, n-au dat de alta decât că ești bogat. Da, am venit să-mi dai mie banii, am nevoie de ei. Nu am niciun bani, sunt la judele feceri! Du-te și ei, Am trebuie! M-am angajat la unul care face comerț cu sclavi. da în pace! da Nu mă vedește pentru ce trebuie! Da-i no. Mă duc în târg să cumpăr niște rachii. Ține oh. minte, mă întorc. Nu te las eu aici în casa, văd vei. O să le arăt eu cine este stăpânul lui <gânt>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 Punea mereu mâna pe bâtă și mă bătea tot timpul. Eram numai vânătăi. Afara asta obișnuia să plece, lăsându-mă... M-am hotărât să caut un mijloc de evadare. Nu trebuie să ies din coliba asta, trebuie să Ce-ar fi? Ce-ar fi să fac o gaură în asta de până. Da, da, da, da, da. Cum? Să că aș putea să fac. Bugaului la timenia. Da, când se mă afară. Trebuie, trebuie să mă grăbesc, să nu mă surprindă. Așa, așa, așa, așa ar fi poate! să poate! Și, și să împrăști sânge prin colibă. Da, bine, așa, acum câteva fire de păr să le lipesc de muchea toporului, da, și vor crede că m-au omorât tâlhare. Și atunci, și atunci sunt salvat. Bine. Bine. Nu bine. Și acum, gata! Spre barcă! -a, -a! Cu asta, corpul de lichit, porcul ăsta aruncat în apă, a dispărut. Ehe. Ce n-aș da să fie de față și Tom Sawyer, i-ar fi plăcut o istorie ca asta <gângh> și ce de floricele ar mai fi pus cu închipuirea lui. E ce mai mult la insula Jackson în locul ăsta. s-ar putea ca să se fi împurcat printre ierturi. Aha, lângă mare. Lângă mare, hai aruncat, probabil, lângă mare. spune spun eu. Îmi caută hoitul. Bietul Tom era și el pe vapuraș. Crede că am murit? Înseamnă că trucul meu s-a prins. Am scăpat în sfârșit de bătări și de frică. Pot să jur că nu o să mai vine nimeni să mă caute. Cel mai bun lucru ar fi să-mi fac rost de ceva provizii. La, la, la, Ia să dau eu o HEI! No! Nu, nu-mi stăt dolea nici pe pământ. Ia să mă apropiu eu fără scomot. Hei, la asta nu mă așteptam. E Jim, negu Watson. Hei, Jim! Jim. Jim. Jim. Jim, Jim! Nu mă au rup, nu mă mi- rog, morții au fost dragi totdeauna și am făcut tot ce am putut pentru ei. A, a, a, a, a, a. Tu că Jim ți-a fost totdeauna prieten. <gânări> Jim, dar n-am murit! Nu vezi? Sunt viu, a? vorbesc, ia uite, ia uite, mă mișc, așa ca tine. He, Jim, le-am tras-o ca i-am păcălit ca să scap de casa. da! Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, Da tu! Cum de-ai ajuns aici? Ha? Cum ai venit pe insulă? Află că Jim a fugit. Ai fugit? Da. Dar de ce? Povestește-mi da. tot. Uite cum a fost. Da. Stăpâna, domnilor Watson, mă cicălea și mă ne într-una, dar, dar îmi zicea mereu că nu o să mă vânză la vale, la Orleans. Mm -hmm. Într-o zi însă,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 800 de dolari Da, o avere. Vă a încercat să o ce să nu mă vânză Dar eu, eu n-am mai stat să ascult ce mai spun ah. Am spălat repede Putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson ah, Jean, bine ai făcut că ai fugit mm? Auzi, hai să facem un făcul și să pregătim ceva de mâncare, ce zici? Ai prins ceva? Da, pește! Uite, ai ai și ceva bunat. Oh. Da, știm, m-am adus, am adus de la colibă, mălai, cafea. Iaur. Tu mai ospăț o spânțo să facem. Greșeo. Da, eu am să adun câteva vreascuri. vreaștu. Bine. O să facem un foc cinte cinte. O să ascult. Ha. Trebuie să iştele asta. Bine, bine, așa, ține tu de așa, așa. să-l învârtim și pe partea asta. <laughs> <laughs> nu e așa că e strașnic, Jim? Chiar Ce foarte bine. o să-l fie. Ah, <laughs> suntem bine ascunși aici da. și aproape de plută. La un ia -te. pericol, sărim imediat și o pornim pe apă. Iată, iată, să vezi să nu te frici Un sac. Da. Poate ajungem și noi în statul ăla, unde Jim... Ești și el un om liber. Da. Da. Poate scapă de sclavie. Da. Păi, pe în două zile s-ar putea să fim acolo. Da. Ar da. ah, bine. P trege, ah. da. <laughs> Mi-e gustos, noștri noastre. hack. Vin spre noi doi indivizi. Stați și ia ia ia ia, Un băiașul negru. Poi <pleple> bă știm ce aici, păi, să vedeți, domnule, Ce, ce? ia, ascultă-ți Acu e lum treasă. A mea, A? noi călătoream spre Da lasă vorba. La să și de drumul la suntem urmăriți. Vedeți, trebuie să ne pierdem urma. Ia de vede. Da, dacă e așa trebuie să ajutăm pe pieți la Hai, uitați mă repede. Trebuie așa și să-i dăm -i. <gătă> -i> ce că ne-am trezit așa unul lângă altul oare cu toate liuta nu în I -i -i. Nu vă cunoașteți? Eu, ha, eu credeam că sunteți împreună! Noi, da de unde? No. Eu vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți Și încă cum o mai scoate? Cu zmalți cu tot. zău! Când mă gândesc ce-am ajuns, Ah, eh? oh, nu vine să cred, vai, dar ce-am ajuns? Stai, stai, stai, ce, ce te vaiți așa? Ce viață am dus? Cine am fost? Și cine am ajuns? De ce-ai văzut nene și nu mai zine și nu mai nu o să mă credeți, așa e lumea, nu nicio niciodată, dar ce contează, bine, bine, bine. nu-mi pasă! Taina, nașterii mele. Ce? Taina, taina, nașterii tale. Vrei să spui că... mei, am să vă dezvălui că simt că pot avea încredere în voi. Hey, hey. Da, da. Ei bine, aflați că sunt duce. Duce. Na, na, na, nu, nu, e cu nerăbdare. Să... Ba da, duce. Ce? Duce. Fost... Străbunicul meu, feciorul mai mare al ducelui de Bridgewater. A emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut Ei. Dar a fost jefuit de titluri de noblețe și de moșine. Hei, săracu, greu trebuie să-ți mai fie ah, Ascultă, Brijotăr, hm? pot avea credere durea În mine, până la moarte Brijotă! Hm? eu sunt răpăsatul delfin Ce, ce-ai ce zis, că, zis ești? că ești? Da, Mice, din păcate așa e Ai în fața ma pe Pietru delfin, disfrut pe Ludovic al feciorul Ludovic al și a luat Maria Antoaneta. Dumneata, da. la vârsta tale Da, da tale, ai vezi de, eu. de treabă, dacă vezi să spui, spui că ești împăratul Carol cel Mare, arăbosbat-o, poate, zi, uite, trebuia să, să ai pe puțin 6 700 de ani. Din cauza necazurilor, dar, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră se află în mare mizerie pribeagul, surghiunitul și greu încercatul rege al Franței. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> Ele tu rege com mais plângida, <laughs> <laughs> Eu não mais plange, nu mai moarte, mă mai poate liniști. Ca să se izbăvească odată cu tatăl din cazul de-al Totuși, parcă mă mai bine că o lumea mă tratează pătrivit rangului meu, în genunchii fața mea, se vi în din tăi la masă și aș să mă scapă că mai pot. Ce nu stai, este superb. Ne-am potrivit viața. Deviza mea e. Ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe bolase de pormalor. lor Și apoi nu chiar așa de rău aici Aleală, aleală, berechet și bea ușoare. i ușoară Hai, măte, ba, bate la duce, să fim prieteni să e gata, mai. Ar Doriți din felul ăsta sau din celălalt? Pune toate ferulele să le încerc pe toate Toate pune Ai alte să treci lângă mine Mă mulțumesc, mai? După. mi iau, Vreau să te întâlnim. Ce este acă? Tu ce ești de mici, mă, uși ăștia? Sunt niște de rând. Da. De ce putem să facem? Dacă nu-i luam pe să fugim o dată cu ei, aia care urmăreau, nu, Ar fi dat de, de Pietro, Jim, a și atunci, am du-i Da, da, da, da. Trebuie să văd ce poveste le-ndrugăstora. Sunt în stare să te predea poliție, Jim. Mm, și mm. acum e clar. În noaptea aia cețoasă am pierdut da, direcția da, da. și-am luat-o spre zid. zice. Hai, hai toate, nu vrem nimic da. aici. ceva de bărânt nu aveți aici? Îndată, maestat, îndată! Poftim! Deci acoperiți fluta cu crenci și călătoriți numai noaptea. Nu cum Jimmy, negru fugat! Ai de mine, mai Ați mai văzut vreun negru să fugă spre Miază, zi? Dacă fuge vreunul, merge spre Nord, nu? Spre Illinois. Noi ne îndreptăm spre New Orleans. Da, Dar ce căutați voi acolo? la. Vai, domnule, dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi. Ai mei locuiau în Mississippi. Mai sate să vă Au murit toți, rând pe rând. De o boală necunoscută. Atunci, că meu, a hotărât să ne mutăm la unchiul meu ben. Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei noastre. Am zărit cu toți în apă, așa, adică tata, e, eu și negru nostru Jim, el e da. Dar babacul care era cam a fumat, n-a mai babacu, a ieșit, da. așa că a rămas singur pe lume, numai cu Jim. Apoi am avut de furcă cu unii care veneau să-mi ia pe Jim socotindu un negru fugar. De-aia nu mai plutim ziua. Noaptea nu se leagă nimeni. Bine, bine, gata. Dupa După mâncarea asta bună, mi s-a făcut un somn de Mai ce, ar fi să cu pui de așa, ce bună idee. E, să mergem în cort. Hai, hai să voi nu, voi rămâneți aici? Rămâneți aici de veghe, de veghe. să Da, Tu crezi că o să mai întâlnim și alți pe drum? O, cred că nu Atunci e bine, unul, doi mai merge, dar nu mai mulți și poate reușim să scăpăm de ei Ok, Acruberi, da! ia eu de eau dialogul malului repoz. Apa e mai liniște. Nu, am înțeles, mai sta. Ia, ia, ia uite acolo, acolo pe mal. Uite acolo. Uite cum se mai calonește băiatul ăla -a a la ce, ce Are de nu? să și pe el. Da, oprește aici, valet. Da. A, n-a da, cam ajuns și valet. Hai valet, să da, da, oprește. Da. Încotro mergi, băiete! haide, Băie, aduc ea Olis! Haideți, uite aici! Bine, stai, stai, stai nițial! Valetul meu este să te ajute să-ți cari sacii! Adolf! Adolf, du-te și ajută pe domnul! Hai, hai, hai, hai, hai, repede, aia, repede! Aia. nu mai aia, aia. Vă mulțumesc foarte mult! Aia, Ia, aia, aia, nu aia. ai bine greu să umbli cu cala bălântului în spate pe vreme ca asta! Deci, nu aici, Pune aici! Vă mulțumesc! Încotro mergeți! La ferma unui vechi, prieten, câteva mile mai sus da. Când v-am văzut, m-am gândit Ia cât-l și pe domnul Harvey Wilkes Era cât pece să pice la țang Aha. Dar pe urmă mi-am zis Nu cred să fie el, că dacă ar fi, n-ar merge în susul apei așa e mm -hmm. că nu stea din lui? Ne, nu mi le mai e Alexander Bridger. Ah, da. Asta nu mă împiedică să regret că domnul Wilts n-a s-a da. știți că nu pierde nimic în această târziere. A, ah, de pierdut, nu pierde nimic. Că tot nu i-a lăsat averea fratei sau Peter. A, ah. ta doar că a pierdut prilejul să-l mai vadă în viață pe Peter Wilts. Nu s-au văzut din copilărie. A, din copilărie da. nu s-au văzut, Că despre la frata lor, William, William? Ăsta nu l-a văzut niciodată. Ăla-i surdomut. Uh, William e surdomut. Da, da, da. William, William. Și le-a trimis vorba cineva să vină sau...? Pai, sigur. acum o lună, două când Peter a căzut în și dată la pat. A tot la atunci bani, a scris da, da, da. și o scrisoare în care îi spune unde a ascuns banii și cum vrea să și împartă restul averii ca să nu ducă lipsă de nimic, fratele da, lui George, da, da. alt frate al lor, mort mai mult. Da, da, și, e, și ce crezi? De ce nu fi venit Harvey Woods? Deci. Unde este cu casa? Taman în Anglia, la Sheffield la Sheffield. a luat cu el acolo și pe celălalt frate, e... Ah, da, da. pe William, da, e da, da. Da. da, Dar ce păcat că Peter Wells ăsta n-a mai apucat să-și vadă frații da. Bietul de să el raci, a, Așa, da. a, da, și zici că mergi la New să? Ba bă, chiar și mai departe, departe. Miercurea viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro Uuuh călătorie cam lungă, dar o să-ți placă. L -a, l -a. E frumos. E, e, ia spune, nepoatele, ce fac? Cum a suportat ele pierderea asta dureroasă? E, cea mare, Mary Jane, are 19 ani. 19 Da, da se poartă da, ca o mamă ca cu celălalt. Da. Ia-l-a. Și știunță are 15, iar geoara vreo ani. Ai sărăcuțele de Uite, uite, mi se rupe când au dat. Singurele așa în lumea asta, haină. Uite, lasă, lasă, Ia spune. Peter de era bogat? Și avea avea ceva, avea. Era case și pământ și umbla vorba că și-a ascuns pe undeva câteva mii de dolari banciața. E da. Da. Și să mai neșia. Au iauzi. Ia. vaporul pentru New Orleans. Ah, da, da. lăsăm aici. Vă mulțumesc foarte mult, doamne! Drum bun, băiat, noi mergem mai departe. Drum La revedere. La revedere. Da De... dar ce-i rămas așa pe gânduri? Ce... E, auzi, alteță, mm? eu mm -hmm. clocesc un plan magnific, da mă gând. Ascultă, Hac, da? du-te la Plută și vino aici cu două geamantane, alea noi, pe care l a cumpărat la ultimul nostru popas. Am înțeles. Că doar așa sosesc doi frazi din Anglia, este? Da, sigur. Uh... Ne găsești aici. Am, am înțeles, mai stape. Aha. Nu mai state? Auzi, ești în stare să joci rolul lui să Eu? mă bine că nu m las pe mine a, să așa. vezi. Așa, ai înțeles despre ce vorba. Drumul mai sta de crata, așa. ne prezentăm la casa răposatului Peter Wilkes și ne dăm drept frații lui sosiți din Anglia. A, a -a -a -a. Oh, Uuu, nostru, frate, s-a dus și n-am mai apucat să-l vedem O, oh, ce soartă vitregă Binecuvântatele noastre, lacrimi de compătibil Te alină și ne durerea Unchile, uite-l Aici ai testamentul Eu? Te-am așteptat, Ia. nu l-am deschis oh. Citește-l cu glas tare Da, da, las nepoatelor mele Mary Jane, Susana și Jonah 3.000 de dolari aur. De dolari. Fraților mei Harvey și William, tăbăcăria împreună cu celelalte case și pământuri în valoare de 3.000 de dolari 3.000 de, de dolari aur. Cei 6.000 de dolari sunt ascunși în Pivni în pivniță? Mm -hmm. uh, oh, domnilor, împreună cu fratele meu, William, Iam am să cobor în pivniță să iau bani. Iar în la vreau să o facem aici, în văzul tuturor. Adolf, da, da, vino cu noi în pivniță. Da, da, nu se aici. Aici. Luminează aici! Văd un sac! acolo e da te să taci, alteță. Mm -hmm. Doar e surto, mm -hmm. Ce de bar. Oh, ce de bar... As, as, aici! Eh. Mai am o idee. Eh. Mergem sus, numărăm banii și dăm pe toți fetelor. Foarte bine, așa, așa, trebuie. Dacă cumva mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i lasem emoții. Uh -huh. Apoi scoatem casele și pământul la licitații și plecăm cu de 10 ori mai mulți bani. Hai, hai să mergem sus acum. Ați găsit? Da, da, draga mea nipoțică.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 luați pe toți, vi dăruiește cel ce zace acolo, Ai, rece, dar fericit. Ai, ce, ce suflete nobile! Ce minunat! ce, ce dezinteresat! Da. Ce, ce este, doctor? Da. Ce este de râs aici? Acești oameni au făcut un gest nobil, dumnealui da. Harvey Wilkes. Fratele din Anglia l-a răposatului puterului. Când cineva se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Vetelor, vetelor, am fost prietenul tatălui vostru și flowers, tea, sunt prietenul vostru. Vă sfătuiesc să-i spatele ticălosului astuia. Merici, ascultă-mă, de la afară. te, te rog vine, din suflet! Iată răspunsul meu! Ia te rog, unghiule Harvey, acești bani, oh. Și vă cu ei ce vei crede de cuvință pentru Merci. mine și surorile mele. Merci. Nu ne dai nici adeverință. <fie>